Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah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 wislah la kum ma'malakum wa yantur lakum mudurratukum wa wa rasulahu faqad faza faulanan 'azima amma ba'da fa inna ustaqul hadithi wa khairul hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharru wa umur muhdathatuha fa inna bid'ah wa kullal bid'atiin dalalah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin segala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 Al Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaimin rahimahullah ta'ala masih dalam bab ta'arud yakni kontradiksi Jadi maksud dengan kontradiksi di sini adalah kontradiksi yang terjadi pada ghunnu al mujtahid pada ghunnu mukallaf Nah Berikutnya kata beliau alqis muthani jenis yang kedua yakni Jenis taarud yang kedua. Ayatu natarudu baina khassaini. Falahu arba'u halatin aidan. Jenis taarud yang kedua adalah taarud antara dua dalil yang khusus. Ini jenis yang pertama, taarud antara dua dalil yang umum. Nah. nah. jenis yang kedua ini juga memiliki empat kondisi. Awalan kondisi yang pertama tatkala beliau Ayum kinarjamau, ayum kinarjamau, bayna huma, paya jibul jamau. Kondisi yang pertama memungkinkan untuk dijama' di untuk di uh, apa namanya <coughs> dijamakan antara keduanya. Maka wajib untuk dijamakan kedua dalil tersebut. Misalnya, contohnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Sifat Haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits Jabir radhiyallahu anhu tentang sifat Haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam shalat dzuhur, Iaumun Nahri di Makkah. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan. Semua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu shalat dzuhur, Iaumun Nahar. Iaumun Nahar ini, uh, tanggal 10 Zulhijjah. Zuhurnya di Makkah. Wahidith ibn Umar, Wahidith ibn Umar, radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sholawat bimina. Sedangkan dan hadith ibn Umar, radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur itu di Minah. Nah, masyaAllah. Nanti kan ada dua dalil yang khusus, ya, dua dalil yang khusus yang kalau kita perhatikan, ini biasa orang yang memperhatikan hadis ini seakan-akan apa? Kontradiksi. Dia menyangka kontradiksi. Hadis Jabir radhiallahu anhu menjelaskan Nabi shalat zuhur di Mina, sedangkan hadis Ibn Umar radhiallahu anhu, ya, meriwayatkan Nabi saw shalat zuhurnya bukan di Mina, tapi di. Hadisnya Jabir Nabi saw shalat zuhurnya di Makkah, sedangkan hadis Ibn Umar menyebutkan shalat zuhur Nabi bukan di Makkah, tapi di Mina. Nah dan ia maka kedua-duanya dijamakkan dikompromikan bi annahu bagaimana cara komprominya kata beliau bi annahu shallaha bi makkata wa lam kharaja ila mina aada aadah bi min ashhabih. Nah. Maka dikompromikan di antara kedua hadis ini bahwasanya Nabi SAW salat zuhurnya di Mekah ya. Kemudian setelah mereka keluar menuju ke Mina, ya keluar dari Mekah Menuju ke Mina Nabi SAW mengulangi solat zuhur itu Bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lain yang belum solat Ya Nah Masya Allah Ta'ala Ini bentuk jamak Bentuk kompromi yang paling mudah ya, Yang disebutkan oleh beliau Rahimahullah Ta'ala ya, Kenapa demikian Karena sudah masuk waktu waktu zuhur Sedangkan beliau di Mekah Maka beliau pun langsung melaksanakan solat zuhur di Mekah Nah, kemudian begitu beliau beliau sampai di Mina, ya, beliau pun melihat harus kembali apa? Kembali melaksanakan solat itu. Ya. Kenapa? Kena banyak e, manusia atau sahabat waktu itu ketika mereka keluar ke Mina, ya, itu sudah kita faham pun Mereka terpencar-pencar kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Makanya beliau beliau apa mengambil inisiatif sholat zuhurnya di mana di Mina apa di di Mekkah maksud saya nah itu e, alasan yang pertama Jadi mereka masih di Mekkah masih berkumpul sahabat ya sekalian sholat zuhur yang kedua karena sudah masuk waktunya sudah masuk waktunya kemudian yang ketiga karena sholat di Mekkah di Masjidil Haram itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan di di Mina ya, kita tahu pahalanya 100.000 kali lipat ya nah masya Allah tada Maka terkumpul padanya keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Ya, makanya Nabi SAW solat di di Mekah waktu itu. Ya. Ketika beliau Nabi SAW keluar menuju Mina, selesai solat menuju ke Mina, beliau melihat sebagian para sahabatnya belum solat zuhur. Maka Nabi SAW pun solat mengimami mereka. Nah, dalam kondisi seperti ini, Nabi solatnya solat sunnah, sedangkan para sahabatnya solat solat wajib solat zuhur. Ya. Dan ini di, di, di, diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Nah, dahulu juga di taklir perbuatan Mu'ad bin Jabal r.a. Ya, beliau r.a. pernah solat isya bersama Nabi s.a.w. Setelah solat isya bersama Nabi, dia pulang ke kaumnya. Ya, beliau pulang ke kaumnya. Mu'ad bin Jabal jadi imam lagi. Jadi imam ya, solat isya. Nah, nah, ini diperbolehkan. Perbedaan niat antara imam dan makmum itu diperbolehkan. Makmum yang sholat sunnah, sedangkan makmum uh, imam yang sholat sunnah, uh, makmum yang sholat wajib ini boleh, ya, diperbolehkan. Nah, masyaAllah Taala. Jadi itu bentuk komprominya. Nah, kemudian, kondisi yang kedua, faillam yumkinul jama' fa'athani nasihun in ulima Bitarikh Kondisi yang kedua, kalau seandainya Tidak bisa dijama, tidak bisa dikompromikan Maka antara dua Dalil yang khusus ini ya, Dalil yang kedua Itu sebagai penasih penghapus Jika diketahui tarikhnya, tanggalnya Ini sama seperti pembahasan yang kemarin Nah Masya Allah Ta'ala Kalau ketahuan e, Tarikhnya maka Menjadi nasih, misaluhu contohnya Qauluhu Ta'ala Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 50 Surat Al-Ahzab ayat 50 Allah berfirman Ya ayuhan nabi Inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna Wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika wa Wabanati ammika wabanati ammatika Dan seterusnya ayat Nah disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 Nah, surah Al-Hajj ayat yang ke-50. Nah. Wa qawluhu Nah. Wa qawluhu la yahillu lakunna sa'u mim ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajikum walau a'jabaka husnuhunna ia adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Ahzab ayat 52. Surah Al Ahzab ayat 52. Perhatikan. Beliau bawakan contoh surah Al Ahzab ayat 50. Ya, ayat yang pertama, ayat yang kedua surah Al Ahzab ayat 52. Nah, kata beliau fathaniatul nasiqatun lil ula ala ahadil akwal. Ayat yang kedua ini menjadi nasiqah, menjadi penghapus hukum terhadap ayat yang pertama nah, menurut pendapat, salah satu dari pendapat-pendapat ulama' yang ada nah, jadi, ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimahumullah dalam surah al ahzab ayat 50 Allah berfirman, ya ayuhal Nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa mamalakat biyami, wa mamalakat yaminuka mimma atha Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalik wa banati khalatika allati hajarna ma'ak na mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihuha khalisatan lakam min dunin mu'minin na qulal lina ma haradna alayhim fi azwajihim wa malakat aymanuhum kaila nah, yakuna alayka harajun wa kana Allah berfirman wahai nabi sungguh kami telah halalkan untukmu isteri-isterimu yang telah engkau berikan mas kawinnya maharnya dan kami halalkan untukmu budak-budak perempuan yang berada dalam kekuasaanmu nah, dari, uh, Perempuan-perempuan atau hamba-hamba Sahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang kau peroleh Dalam peperangan yang dikurniakan Allah untukmu Nah, dibikin pula Allah halalkan untukmu anak-anak perempuan Dari saudara Ada perempuan Dari saudara laki-laki Bapakmu ya. uh, Badatu uh, Badatu Am Itu anak-anak perempuan Dari Om uh, Paman, kalau Ammu itu paman dari bapa. Nah, paman dari bapa. Lawannya adalah halun. Ya, halun itu paman dari ibu. Nah, kalau Ammun paman. Kalau eh, ammah, ya, ammah itu tante dari eh, bapa. Nah, lawannya adalah kalah. Kalah itu Tante dari dari ibu, nah, tante dari ibu. Nah, masya Allah Nah, anak-anak mereka ini dihalalkan Nah, ya kalau bahasa lebih simpelnya, ya sepupu, ya dalam Islam sepupu itu halal untuk dinikahi, boleh. Nah, makanya sepupu itu bukan mahram, ya dalam Islam tidak boleh kita salam-salaman dengan sepupu, karena kita bisa menikahi sepupu kita. Apalagi ini biasa terjadi di kalangan kaum muslimin khususnya kalau lebaran lebaran salam-salam semua ini suku-pumu ini keluargamu padahal itu itu ma bukan mahromnya haram mereka bers bersalaman ya karena bukan mahrom Nabi saw bersabda laiut ayyut, alaiutu ana alarwa si ahdikum bimichyetin min hadid min hadid khair khairil luh khairil min ayyamas samra'atan lam tahillalah maka makhluk Nabi saw Salah seorang di antara kalian itu ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu jauh lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang belum halal untuknya. Wanita uh, sepupu itu tidak halal, ya, ma bukan mahram. Nah, boleh untuk dinikahi. Boleh untuk dinikahi. Nah, tapi perhatikan dalam ayat ini, <coughs> Allah sebutkan Nabi boleh menikahi mereka. Dan nah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Zain رحمه Ayat ini dalil al an-nassula sallallahu alaihi wasallam lahu ay yatazawwaja man syaa min banati ammihi wa banati am ammatihi allati hajar ma'ahu Ayat ini dalil menjadi dalil ya tentang bolehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi siapa saja wanita-wanita ya yang dari kalangan anak-anak dari pamannya ya atau anak-anak perempuan dari bibiknya yang telah, yang telah berhijrah bersamanya boleh bagi nabi sedangkan ayat yang kedua datang ya dalam surah al-Ahzab ayat 52 menghapus hukum surah al-Ahzab ayat 50 Allah berfirman لا la yahillu lakum an-nisa'u mim ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajikum walau ahjabah tidak halal bagimu Wanita-wanita yang lain Mimbadu setelah itu Ini setelah istri-istri uh, beliau Sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh bagi Nabi alaihi wasallam juga Untuk mengganti menukar istri-istri yang sudah ada Walaupun wanita-wanita lain itu A'jabakah <tik> husnuhunna membuat takjub terhadap uh, Kecantikan mereka Nah Masya Allah ta'ala Yang ni maksudnya Kata Syekh Muhammad bin Sallallahu alaihi wa Rahimahullah <tik> Ba'da an Ba'da an Anallaha Nah Yang ni ba'du Ba'da anna allaha harroma alaika Anta tazawwaja Walau a'jabaka husnuhunna Khuluqan wa khilqatan Yani Allah mengharamkan bagi Nabi SAW Untuk menikah setelah itu Walaupun ya, Kecantikan mereka Baik dari sisi akhlak Dan dari sisi rupanya Penciptaannya Karena wanita itu cantik dari dua sisi Cantik akhlaknya Cantik wajahnya Penciptaannya Nah Nah Walaupun dua-duanya dari sisi dua sisi ini cantik dan menarik Tidak diperbolehkan Nah, maka sebagian Para ulama menyebutkan Ayat ini, ayat yang kedua ini Surah Al-Ahzab ayat 52 Itu menghapus hukum ayat dalam surah Al-Ahzab Ayat yang ke-50 Nah, kerana Ayat surah Al-Ahzab Dalam ayat yang ke-52 ya setelah Itu turun setelah Nabi saw diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa taala. Nah, maka ketika Nabi saw memilih, ya, memilih uh, afan, uh, ayat itu turun setelah Nabi saw memberikan pilihan kepada istri istrinya nya untuk memilih Allah dan Rasulnya atau memilih kehidupan dunia. Ya. Ketika istri-istri Nabi saw memilih Allah dan Rasulnya, ya, Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur atas hal tersebut ya, Terhadap perbuatan mereka yani Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur perbuatan mereka Maka Allah berfirman kepada nabinya, nya La ya hillulaka annisa'u mimba'du Tidak halal bagimu wanita-wanita yang lain setelah Setelah itu ya, Sebagai bentuk balasan Allah kepada istri-istri beliau Karena waktu itu Nabi SAW berikan pilihan kepada istrinya Kalau kalian mau pilih di pilihan dunia ya silakan. Nabi Nabi tidak punya kehidupan dunia dalam artian apa? Tidak kaya, tidak punya harta dan seterusnya. Nah. Jadi kalau mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya maka mereka bisa bertahan menjadi istri Nabi. Ternyata istri-istri Nabi budaya budaya kita, ya Rabbil Alathal Anha lebih memilih Allah dan Rasulnya. Nah, maka dalam rangka hal tersebut Allah Subhanahu Wataala wa turunkan ayat Surah Al Ahzab ayat 52 menjelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menikah setelah Hal tersebut. Nah, jadi istri-istri yang sudah ada itu tidak bisa diganti lagi. Sudah tidak bisa diganti lagi. Nah, masya Allah Sebagaimana ibunda-ibunda kita, yaitu istri-istri Nabi saw, tidak memilih kecuali hanya memilih Allah, memilih Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahuwataala menjadikan Nabi saw tidak menikah memilih kecuali istri-istri yang sudah ada. Nah, masya Allah Jadi ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Nah. Masyaallah taala. Berikutnya kondisi yang ketiga kata beliau, fa illam yumkinun naskhu umila bir rajih ing kana bunaka Kalau tidak memungkinkan untuk dinasak ini kondisi yang ketiga ya, Jadi kondisi yang pertama jamak, kalau enggak bisa jamak maka dilihat antara uh, nasikh wal mansukh. Kalau tidak memungkinkan juga nasikh wal mansukh, maka pindah kondisi yang ketiga, tidak memungkinkan untuk di nasikh wal mansukh, maka dipilih diamalkan yang rajih. Ini yani diterjih, dikuatkan mana diantara dua dalil yang khusus ini yang lebih kuat. Ya, ingka dan gunakan murajjih kalau di sana ada penguat. Ya, contohnya hadis Umaymunah, hadis Maimunah, uh, Maimunah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anak Nabi S.A.W. Tzawujha, wahyu halal. <coughs> Nabi S.A.W. Menikahi beliau, ya dalam kondisi halal. Halal itu lawan dari kata muhrim. Ya, muhrim. Muhrim itu apa? Muhrim itu orang yang sedang ihram. Entah itu ihram untuk haji atau ihram untuk umrah. Ya, muhrim namanya pelakunya namanya muhr, orang yang muhrim orang yang melaksanakan ihram pelakunya disebut sebagai muhrim nah orang yang muhrim ini bukan muhrim sebagaimana kebiasaan orang Indonesia mereka kalau menyebut muhrim Ya muhrim itu saudara perempuannya dan segala macamnya itu bukan muhrim namanya mahram ya mahram bukan muhrim jadi beda antara muhrim dan mahram ini sering apa namanya terjadi uh, iltibas di antara keduanya saling kadang tertukar. Sama juga dengan istilah maqam. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim di, yang ada di Makkah itu. ya Sebagian orang salah paham. Dikiranya maqam bahasa Indonesia makam. Makam berarti itu kuburannya Nabi Ibrahim. Bukan. Maqam itu artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim. Ketika beliau meletakkan ponasi Ka'bah. Bersama anak beliau. Ismail. Alaihissalatu wassalam. Nah. Sebagian kita karena tidak paham bahasa Arab. Orang Arab bilang. Ini Ini maqam Ibrahim. Orang-orang Indonesia enggak paham bahasa Arab, pikirannya makam Ibrahim bermakam Nabi Ibrahim. Berarti apa? Kuburnya Nabi Ibrahim. Nah ini kekeliruan tentunya. Nafas Allahu Taala Taala. Nah, di dalam hadis uh, yang disebutkan oleh beliau di sini, hadis Ma'imu'na, beliau mengatakan Nabi saw menikahi beliau dalam kondisi halal, bukan muhrim. Wahdithu ibnu Abbas, sedangkan hadith ibnu Abbas menyebutkan An Nabi saw tazwija wa huwa muhrim. Nabi saw menikahi Ma'imu'nah dalam kondisi Nabi muhrim, ya. sedang melaksanakan ihram. Baik, mana diantara kedua ini yang benar? Ya. Nasikhul mansukh pun tidak memungkinkan lagi, kerana gak, gak, gak, gak di, gak di, tidak diketahui mana yang lebih duluan. Ya, maka kata beliau farroji al-aubalu. -aw -al maka yang rajih yang benar, ya, yang kuat adalah hadis yang pertama, iaitu hadis Ma'imu'nah. Kenapa yang namaimu neta sahibatul kisah wa ya karena maimuna itu pemilik kisah saja karena beliau yang beliau yang yang mengalami peristiwa itu ya maka beliaulah yang lebih tahu tentang kisah itu sama kalau saya menikah umumnya dengan seorang wanita saya lebih tahu pernikahan itu kan begitu orang lain yang tahu saya menikah mereka juga tidak tahu saya saya menikah dalam kondisi murni atau bukan nah ya? saya yang menikah tentu lebih tahu demikian pula Isteri yang wanita yang saya nikahi dia lebih tahu nah, nah di sini maimunah radhiyallahu taala anha beliau lebih tahu kerana beliau memiliki kisahnya walil anna hadisah muayyadun bi hadis abi rafiq dan kerana juga hadis maimunah itu dikuatkan dengan hadis abu rafiq radhiyallahu anhu bagaimana bunyi hadisnya annan nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajahaw wa huwa halal Nabi shallallahu alaihi wasallam itu menikahi beliau menikahi Maimunah dalam kondisi halal bukan muhrim. Qala wa kuntu wa kuntur Rasul bainahuma wa kuntu wa kuntur Rasul la bainahuma dan aku waktu itu adalah rasul utusan di antara mereka berdua waktu itu. Nah, masyaallah taala. Ya. Tapi terus bagaimana dengan hadis Ibn Abbas? Nah, di sini diberikan jawaban oleh Syekh Muhammad bin Salihullah Zaymin Rahimahullah Ta'ala Ini betul Alhamdulillah faqih ya, Fikihnya beliau Dan dalamnya pemahaman beliau Dan sedelasnya beliau Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan begini Ya Faibna Abbas Ibn Abbas Ibn Abbas anhumah, Lam ya'lam Annahu Tazawwajaha tazawwaja Illa ba'da An ahraman An ahraman Nabi, an ahraman Nabi SAW Ibn Abbas Nggak tahu Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam Menikahi Maimunah Kecuali setelah Nabi berihram Ya kalau na maka beliau menyangka anahu lam yatazuwajah illa baca akidah ihram maka beliau menyangka Nabi tidaklah menikahi mai kecuali setelah Nabi masuk ke dalam ihram. Bayakunu ya. ikhtab ada finakul qadiyatii finakul qadiyatii alam fahimah maka kondisinya apa? Beliau meriwayatkan hadis itu dengan menukilkan kisah yang terjadi. Ya. Yang beliau pahami apa? tidaklah Nabi menikahi Maimunah kecuali apa setelah Nabi masuk ke dalam ihram nah itu yang beliau fahami nah kenapa demikian ya kita husnuzan kepada beliau wa illah fa inna nana'lam anna bin al-abbasin lam ya'tani dhal kalibat kita mengetahui bahwasanya <coughs> kita meyakini bahwasanya ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu bukanlah orang yang sengaja untuk berdusta kan begitu Ya, beliau orang yang jujur, apa? orang yang ee, jujur dalam menukilkan dan beliau termasuk sahabat Nabi SAW. Tidak mungkin beliau berdusta. Nah, tetapi kenapa kok bisa kontradiksi dengan hadisnya Maimunah Nah? Ini beliau sebutkan. Karena waktu itu, ya Ibnu Abbas, biasanya Ibnu Abbas melihat kondisinya, ya, Nabi SAW sedang melaksanakan ihrom. Jadi beliau pahamnya apa? Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi ihrom. Nah. Lakin halal yang dia fahamahu dari kisah, tapi ini yang beliau pahami dari kisah itu. Wahai yang kau angkatiron hatta fil ahwal yang ubi. Ini banyak terjadi, ya. Banyak terjadi. Kondisi seperti ini, seperti yang dialami sahabat Abdullah bin Abbas, itu banyak terjadi, ya. Juga sama seperti kondisi-kondisi hari ini. Ida sami ida bisa in. Nauzun naulam ya kau Kalau kita mendengarkan satu berita. Yang kita pahami apa berita itu terjadi hari ini, padahal beritanya sudah lama sebenarnya ya. Kita baru dengarkan hari ini, kita sangka hari ini terjadinya ya. Seperti sekarang, ya. terjadi gempa di Surabaya ya. saya, saya dapat berita terjadi gempa di Surabaya, kapan? Ya. Sekarang, padahal terjadi tadi sore Gitu. Ini yang dimaksud oleh beliau rahimahul tera. Jadi tidak ada kontradiksi dalamnya. Ya kita merojihkan hadisnya siapa? Hadis Maimunah Nah ini kalau ada merojih ya, yang yang merojihkan, penguat yang menguatkan. Kalau tidak ada merojih, ah kembali kepada uh, beralih kepada kondisi yang keempat. Yang keempat kata beliau fa'ilam yujad merojih fa'ilam yujad merojih merojih wajibat tawakkuf. Kalau tidak didapatkan penguat, ya. Tak nah, dikompromikan, tak bisa Nasib kalau mansuh tak bisa e, ditarjih juga tak bisa kerana tak ada penguat maka kondisi yang keempat wajib tawakkuf kalau tidak ada penguat. Wallahuajal lah misalnul sahih dan ini tidak ada e, contoh yang sahih di dalamnya. Nah ini sudah dijelaskan juga oleh beliau sebelumnya. Jadi intinya, ikhwaniwa akhwati fil arahimani warahimukumullah dalil-dalil yang khusus. Itu mirip dengan dalil-dalil yang umum Dalil-dalil ya. yang khusus itu mirip dengan Dalil-dalil yang umum ya. Kalau kontradiksi Sekarang akan kontradiksi maka kita perlakukan Sikap kita sama seperti kita Memperlakukan dalil yang umum kemarin ya. Yang pertama kalau bisa dijama Dijama Kompromikan Kalau tidak bisa dikompromikan, Maka kita beralih kepada kondisi yang kedua Apa itu? Nasih wal mansuh kalau kita tahu tanggalnya, periwayatannya Mana yang lebih dahulu, mana yang terakhir Kalau kita tidak tahu juga Tentang tanggal periwayatannya Atau kapan waktu periwayatannya Kita tidak tahu yang mana lebih dahulu, yang mana di belakangan Kita tidak tahu, maka beralih kepada kondisi yang ketiga Apa itu? Menterjih Di antara salah satu dari dua dalil yang ada Kalau ada murojjih, ya, Ada penguat Dari dalil yang lain Kalau ternyata tidak ada juga penguat Maka kita beralih kepada kondisi yang yang keempat Kondisi yang keempat wajib tawakuf Dia diam Nah Dia tidak mengambil diantara salah satunya Ya Nah dalam kondisi seperti ini Kalau dia hanya sekedar menukilkan pendapat ulama yang lain Dia boleh menukilkan pendapat ulama yang lain Hanya mimbab apa Menyampaikan ilmu yang terjadi pada pendapat ulama lain Jadi dia hanya menukilkan saja disebutkan Tapi pendapat ulama pulaan mengatakan A ah, begitu Boleh disebutkan Nah atau kalau dia mau mengamalkan di antara dua dalil umum, di antara dua dalil yang kontradiksi tadi yang tidak mampu lagi dia jamakkan, tidak mampu lagi dia tarjih, tidak mampu nasi khol maka dia boleh mengamalkannya dalam rangka berhati-hati. Nah, dalam rangka berhati-hati. Dengan cara apa? Dengan dia taklid ikut kepada ulama di zamannya waktu itu. Ya, mana yang lebih lebih namanya yang lebih condong hatinya kepada ulama tersebut, dia lebih zikah kepadanya maka dia boleh ikut kepadanya Nah, berdasarkan itu umuman firman Allah subhanahu wa ta'ala ta bertanyalah kalian kepada ahlu zikir ini ulama, kalau kalian tidak tahu juga uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala pertakulah kalian kepada Allah semampu semampu kalian ya. nah, ala ini dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat nah, berikutnya insyaAllah kita akan masuk dalam uh, jenis ee uh, yang ketiga dan yang keempat inilah kerana mudah-mudahan bermanfaat Kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya istiqamah dalam urusan agama dan semoga Allah Subhanahu wa taala kukankan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kukuhkan kita di majlis ini amin ya alamin wallahu ta'ala a'mal sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi ajma'in kita tutup majlis kita dengan doa kafarat majlis Subhanallahi wa bihamdika wa biamrika asyhadu an la ilah, ilah, warahmatullahi wabarakatuh.